Postodată un împărat sărac, care avea un fecior și trei fete. El lăsă cu limbă de moarte ca feciorul său să mărite fetele, dar să nu uite cuile dă. Oricine ar veni la împărăție, ziua, ori noaptea, să le dea pe rând. Acum, într-o seară, după moartea împăratului, stăteau câte patru la masă și vorbeau de trebile împărăției. Când deodată se lăsă ca din senin o negură deasă, iar feciorul de împărat zise către sora mai mare să iasă și să vadă ce este. Dar cum ieși afară, pâc la o luă și se duse cu ea unde nu se știe. Fratele și surorile celelalte se mirară de așa întâmplare. A doua seară, tot la vremea mesei, veni o negreață de ciori care se lăsară pe curți atât de multe că nu aveau loc. Atunci feciorul de împărat strigă la sora cea mijlocie să iasă afară și să vadă ce este. Ciorile o luară și se duseră cu dânsa. A treia seară se strâniu un vuiet grozav și o vântoasă năprasnică veni. Feciorul iar trimise pe sora cea mai mică să vadă ce este, dar vântoasa o luă și se duseră cu dânsa. Rămânând singur și pustiu, feciorul de împărat s-a întristat mult și l-a prins o jale grozavă și un dor de surorile lui. Se hotără atunci să se ducă după ele să le găsească. Își luă în mână un buzdugan și să l pe cale. Dar tot mergând el așa, numai ce-și luă seama că nu și-a încercat puterile niciodată să vadă cât ar a de departe cu buzduganul. Aruncă buzdugarul înainte și izbi pe o babă care mergea la apă. Baba îl blestemă cu foc zicându-i, să nu-ți iasă sufletul din oasi, până ce nu te bate cu câmpan verde și frumos și nici o dihnă să nai ai până atunci. Auzind așa blestem, se mâhni Ionică, feciorul de împărat, și părăsi calea surorilor, luându-se după câmpan verde și frumos. A mers el mult prin pustietăți nestrăbătute, îndepărtări văzute de firea omenească, și-a ajuns la niște codi mari și bătrâni. Când a intrat în codru, s-a noptat. Tot mergând așa pe dibuite, numai ce văzu o zare de foc care pierea și iar se ivea. Cu gândul că acolo o fi pan verde și frumos, ajunse la un foc mare de trei stânjene de lemne care ardea cu niște vâltori cât casa. În perjurul focului era încolăcit de trei ori un balaur. Bună vremea, boieri mari! Mulțumim Dar ce vânt dușman te-a împins pe aici! Unde n-a ajuns nici picior de om pământean până acum, hă? Feciorul de împărat își spuse păsul, apoi întrebă pe balaur dacă nu cumva... Are unde să unde sălășluiește câmpan verde și frumos. Palaurul zise că a umblat lumea și în lungiș și în curmeziș, dar de numele ăsta n-a mai auzit. Balaurul o odată și a început să curgă o gloată mare de ligioane mari și mici care erau sub stăpânirea lui, dar niciuna din ele n-a avut vreo știre despre câmpan verde și frumos. Atunci Balaurul îl îndreptă pe Ionică, feciorul de împărat, la fratele lui îl mijlociu. Ducându-se pe cale, Ionică nu mai ce vede un lup cu un picior rupt și vrea să se repeadă cu baltagul în el ca să-l omoare dar deodată auzit cum lupul îi zise cu glas omenesc. – Mă, Ioane, băiete, nu mă ucide, ci mai bine leagă în piciorul în lopățele și mă unge cu un soare, că vreodată să i prinde și eu bine. Feciorul de împărat făcu așa cum grei lupul și apoi auzit Dihania zicându-i – te-ai la mine? Să știi că sunt lângă tine?" Tot mai mergând el pe cale, întâlni o cioară cu aripa ruptă. El vru să o omoare, dar cioara îl rugă în tocmai calucul să-i dea o mână de ajutor să-i lege aripa că i-o fi spre folos. Ionică făcu așa și pasărea îi mulțumi zicând la mine, o să fiu lângă tine!" cră cră. Apoi purcese iar feciorul de împărat și merse, merse până ce se făcut noapte într-o pădure uriașă. Acolo, departe de tot, zări o ricărire de foc și se îndreptă spre ea. Când ajunse, văzu un foc mare de șase stânjeni de lemne iar în prejurul focului, un balaur înfricoșător era încolăcit de șase ori. Dacă ajunse acolo, Ionica grăii. Bună vremea, mici copii! Mulțumim dumneavoastră, băiete! De te-a învățat cineva, bine ți-a prit! de i fi făcut de capul tău bun cap ai avut! Că de nu ai așa, te mâncam! Pasă-mi-te că pe băiat îl învățase balaurul din tâi. Dar ce vânt te-a aruncat pe aici, Că prin partea asta nici o pasăre cerească Nu poate vețui, dar mi-te-o pământean. Feciorul de împărat îi povesti totul, Apoi îl rugă să-i dea vreo știință Despre câmpan verde și frumos. Dar degeaba, nici balaurul nici potopul de viețuitoare pe care l-a chemat n-au știut nimic. L-a îndreptat însă la fratele cel mai mare. Pe acela l-a găsit în unui foc de 12 stângeni, încolăcit de 12 ori. Balaurul l-a întrebat, ca și ceilalți doi frați, ce caută. Apoi, aflându-i păsul și neștiind nimic despre câmpan verde și frumos, a chemat și el viețuitoarele de sub stăpânirea lui. Dar niciuna n-a fost în stare să-i dea vreo lămurire. Atunci balaurul zise, Ei, băiete Ioane, de-acum să mai stai nițial, până voi mânca." Hmm. Hmm. Și aduse șase buți cu vin, șase care de pâine și șase potărnici grase. Apoi zise feciorului de împărat, de nu-mi sătura cu toate astea, am să te mănânc și pe tine." Pe când stătea la masă, veni un și șchiop. Balaurul îl întrebă de ce a întârziat așa. Sam am măriata, dar am fost cale îndepărtate! Dar...?" De pan verde și frumos, n auzit? Cum să n-aud, căci chiar de la grajdul lui am pornit, unde unul din argați m-a lovit cu măturoi peste picior, că da, eu sunt șchiop. Balaurul atunci îi porunci numai decât să ia-n dată pe Ionică și să-l ducă tocmai acolo. Dar Ciocârlanul se văita că e șchiop și nu poate să-l ducă. Dar porunca era neclintită. Când a fost să plece, balaurul a chemat la o parte pe feciorul de împărat și i-a zis, Bagă de seamă să nu te înșele, că el are să te ducă până la o apălată, de unde se văd seraiurile lui câmpan verde și frumos, ca o stea numai, și o să vrea să te lase. Dar tu să spui că nu le vezi deloc când ți le arăta. Și atunci are să te ia sub o aripă, are să te suie în înaltul cerului și are să te lase pe pământului lui câmpan verde și frumos. Ionică mulțumit balaurului pentru povețe și pentru ajutor și porni cu ciocărlanul la drum. Tot mergând așa pe cale, găsirea o măreană pe care o a zvârlise un val pe uscat și se zbătea de moarte săracă. Ion vrut să o prindă și să o mănânce, dar ea îi zise. Păiete, Ioane, nu mă omoră! Carna mea îi căiască și n-ai să alegi nimic din ea. Dumă la baltă, tu mă la baltă și ți-o prinde vreodată bine. Feciorul de împărat așa a făcut, apoi porniră iar înainte, până ce a ajuns seră la o apă mare. Ciocârlanul arătă în partea cealaltă seraiurile lui câmpan verde și frumos. Băiatul Ion spuse că nu le vede. Atunci ciorlanul îi șterse o palmă și îl lua sub aripă, înălțându-se cu el în slava cerului, și apoi îl lăsă pe pământ. Ajungând la câmpan verde și frumos, îl găsiră dormind în leagă. Se culcă lângă dânsul și feciorul de împărat. Când s-au sculat amândoi deodată, când pan verde și frumos l-a întrebat. Să ne luptăm, în săbii, să ne tăiem, ori să ne prindem frați de cruce. Dar mai bine, mai bine ne prindem frați de cruce. Și au vețuit amândoi la oaltă, în pace și bună înțelegere, vreme îndelungată, până ce, venindu-i vremea lui când pan verde și frumos să se ducă la biserică, într-una din zile chemă pe fiul de împărat și îi zise. Frate Ionică, Uite toate cheile de la toate odăile. Să umbli prin toate, numai în fundul casei la ușa care e legată cu un tei și cu un curmei, să nu umbli, că de-amândoi o fi rău. Feciorul de împărat umblă prin toate odăile și când ajunse la ușa legată cu un tei și cu un curmei, se întrebă ce să fie. Intră și acolo și văzu că în mijlocul odăii era legat un stâlp de fier, iar de stâlp, era legat un zmeu de tatălui pan verde și frumos. Când îl văzu zmeul pe băiat grăie, Dă-mi o cofă de apă să beau, că mult bine ți -o face. Feciorul de împărat, milos la inimă, i-a dat. Pe urmă zmeul i-a mai cerut încă una. Băiatul i-a dus cam cu grijă. M-a băut zmeul apa, s-a scuturat odată și a fărămat stâlpul de care era legat și s-a dus de s-a culcat în leagănului câmpan verde și frumos. Când a venit câmpan, nu mai știa de ciudă văzând pe zmeul în leagăn și a priceput că de la feciorul de împărat i-a venit necazul. Când s-a trezit zmeul, a ieșit afară și a săpat o fântână în deal și alta în vale. Cea din deal seacă răspundea la cea din vale. Apoi luă două cofe de fier și puse pe câmpan verde și frumos la canon, să care apă din fântâna din vale, să umple pe cea din deal. Iar pe feciorul de împărat îl puse herghelegiu. Așa trecură multe zile pline de amar și de trudă. Dar într-o zi, feciorul de împărat, vrând să scape pe câmpan verde și frumos de la canon, alese doi cai buni din herghelie, se duse la dânsul și îi zise. Măi cân pan verde și frumos. Mergi cu mine. Merg. cum să nu merg? Apoi, în călecare pe cai și plecare. Dar calul zmeului nechezănă prăsnic în grajd. Zmeul îl auzi și îi grâi. <trui> Câinii carne să se mănânce? Ciorile sângele să zbea, bea. De ce nechezi așa? Au ce bea și ce mânca? Și prea am, dar feciorul de împărat Ți-a furat pe câmpan verde și frumos Am vreme Am vreme să gând un cântec Să joc Să beau o cafea, să trag un ciubuc Și să ajung din urmă Pe câmpan verde și frumos Ai și prea ai. Zmeul cântă un cântec Îi trasă un joc Bău o cafea trase un ciubuc și încalcă pe cap. Într-o clipită îi ajunse pe fugari și aduse la locurile lor. Apoi îi zise lui Ionica, feciorul de împărat. <gântări> Vezi, să nu mai faci a doua oară asta, că nu te mai iert. După o bucată de vreme, feciorul de împărat alese doi cai și mai luă pe câmpan verde și frumos și începură să gonească. Dar zmeul îi ajunse și de data asta. Pe feciorul de împărat îl în bucăți, iar pe câmpan îl aduse la o sângă. Pe când trupul ce al lui Ionică zăcea în mijlocul drumului, veni un cârt de ciori, luară din el fiecare câte o bucățică în cioc și se duseră acasă la stăpâna lor. Acum, la una se nimerise degetul cel cu inelul și, fiind aproape de fereastră, o văzu pe stăpâna lor, ciocănind în inel. Stăpâna ciorilor atunci e și iute afară, căci cunoscuse inelul lui frate să. Pe urmă, întrebând cioara unde a găsit inelul acela, îi zise să îl dea ei. Cioara spuse că l-a găsit pe pământul lui câmpan verde și frumos. Atunci stăpâna lor, de grabă a de s-au strâns toate ciorile, poruncindu-le să aducă toate bucățele de carne și ciolanele, ba să se ducă să soarbă și sângele din pământ. Feciorile, cât te șterge la un ochi, au adus toate bucățile, iar sora lui Ionică a pus bucățică lângă bucățică. L-a întrupat pe de-antregul, apoi l-a spălat cu apă moartă și l-a stropit cu apă vie. Atunci a sărit în picioare feciorul de împărat de trei ori mai frumos decât cum fusese înainte, apoi grăi. Lung som, am dormit, surioară, dragă! Ai fi dormit mult și bine, frățiorul meu, dacă nu eram eu pe aici. Dar ce cătași la hainul desmeu? Feciorul de împărat multă obidă, îi povesti toate și îi zise că trebuie să scape de canon pe câmpan verde și frumos care numai de pe urma lui îndura o sânda zmeului. Dar sora lui îi zise Frățioare, dragă, nu o să poți scăpa cât lumea și pământul pe câmpan verde și frumos Apară numai dacă ai putea să capeți iapa babei hodoroagă, nevăzută, neauzită din smârcurile mării în adâncurile zării. auzindu un acasta Ionică, feciorul de împărat, a oftat greu din fundul inimii și a pornit spre latura pământului, încotror i-a sora lui. Cât o fi mers el, nu pot să vă dau bine seamă, dar nu ajunge cineva așa, cu una, cu două, în smârcurile mărilor, la dâncul zărilor. Baba avea o gradă mare și în toți parii de la gard era câte un cap de om. Numai unul n-avea și, cât ți era ziulica de mare, se cărea și cerea, Cap, cap, cap, cap. Băiatul, cum ajunse, se trânti pe prisma casei, Iar când ieși baba, îl întrebă. Dar ce cauți pe aici, plăcăiașul Maichii?" Slujbă caut, mătușă, slujbă!" Apoi ia, că dacă vrei să te bagi la mine, Ai să-mi o iapă doar, și-ncolo nimic, să mi aduci în trei seri la iarnă, Și dacă mi-o aduci ți da pe alese un cal din grajdul meu. Dacă nu, unde-ți stau picioarele, acolo să sta și capul. <laughs> Bine, mătușă. Băiatul primi cu inimă bună și după ce mâncă ce-i puse baba pe masă, se mai detenițel, așa pe prispă, ca să mai ațipească până o scăpăta soarele, că iapa mergea la apă după apusul soarelui. Baba, cum se înseră, se vâr în grajdi și luă iapa la bătaie cu un bici de foc, poruncindu-i să se ascundă bine. Pe urmă sculă pe băiat și dă de primire iapa. Băiatul se sui călare pe ea, dar cum a făcut, cum a adres, nu știu. Ea deodată început să moțeie călare, apoi a dormit de -a binele. Când s-a trezit, era călare pe căpăstru și cu mâinile îmburuieni. Atunci prinse a zise, Vai de mine și de mine!" Am mâncat fript baba. Barem dar fi lupul bătrân pe aici. El poate ar fi văzut-o. Ce-i, Ionică? Ce să fie, pa babei, nui! i Lasă, lasă. Las. Nu te frământa cu firea. Hai acolo și ține căpăstrul. Vezi acolo pe dealul ăla o turmă de oi? Da. pa babei... S-a făcut miroară albă. <gântu -i> Eu mă o e, ciurdi pe toate laturile și voi lua-o lagoară. <gântu -i> Iar când îi vedea că fuge tare, da. atunci să sunt din frâu da. și să strigi. Tr -tr -tr ia pa babeș cu-n da? așa să fac, așa să fac. Atunci ea o să fie în frâu iar tu în pe ea și-ți cată de treabă." Băiatul făcu Când ajunse acasă, baba ieși în prag făcută catran și îi zise. Ei, ai păscut iapa?" Am păscut-o." Ai adăpat-o?" Am adăpat-o. Bine-ți pare Bine, bine. Cum să nu pară bine? Bine." Dar când a intrat baba în grajdi, după ce s-a dus băiatul să-ți odihnească, vai de spinarea iebei, a bătut-o până n-a mai putut baba și apoi i-a zis. Ves vezi, vezi să dea dracu să te mai găsească și mâine, că te omor, te omor în merge. ai auzit? A doua seară, iar se duse băiatul cu iapa la iarbă și iar se pomenia dormit. Atunci se gândi la cioară. Și i îi spuse că iapa se bate cu capul de torțile cerului, apoi i zise să aștepte. Și cioara stârni toate celelalte ciori și de aici se porniră vântoasele și alungară iapa, care se făcă o stâncă vânătă cu doi pui. Băiatul, când o văzu, îi zise, brr, brr. iapa, babi, ce ești cu doi bâni, brr. Acasă, baba îl primi cu bucurie și cu veninul în inimă. A doua seară, Iapa se făcă o mreană și s-a scufundat în fundul mărilor, dar băiatul s-a gândit la peștele pe care îl scăpase de la moarte și peștele i-a scos mreana la țărm și el i-a pus apoi căpăstul în cap zicând Iapa, babi, cu trei mânși!" Căpasămite, Iapa făta pe fiecare seară câte un mânz. Apoi au pornit acasă. Baba, când i-a văzut, era să plăsnească fierea în de ciudă, dar s-a potolit și s-a arătat bucuroasă de argatul ei. Pe urmă, grăilului lui Ionică. Acu, dragul mătuși, mai odihnește-te până mâine și mâine voi plăti, precum ne-a fost vorba. După ce a dormit băiatul, baba a intrat în grajd și a spintecat pe toți munjii, le-a scos inimile și le-a băgat pe toate în iar. Apoi a luat un bici și din mânji a făcut cai frumoși și din iapă făcut un ogar și băgă biciul de foc într-o ureche. Dar pe când dormea, Ionica se pomeni cu fata babei că baba avea și o fată și scuturându-l îi zise. Dacă mai ai luat dumneata, eu ți-aș spune o vorbă." Eu n-am îndrăznit să-ți spun cuvântul ăsta până acum, că de mi-erai stăpână, dar mi-ai plăcut mult și te iau, numai să vrei." Vreau, cum să nu vreau, vreau!" Bagă de seamă la ce-ți spun. Și-i spuse ce a făcut mamă-sa cu caii și cu iapa din grajd. Apoi mai zise. Vezi să nu te îmbie cu vreunul din caii a frumoși, că n-ai să mergi cu el călare decât până la poartă și acolo ai să cazi de pe el și n-ai să mai dai nici măcar dintr-un deget." Tu să nu iei niciunul, ci să te duci după grajd, să pui mâna pe lanțul ogarcei, să o iei și să pleci cu ea. ce ți-ar mai toca mama, tu să te faci niznai." Așa și făcu băiatul la alegere. Iar baba când văzu una ca asta, începu să se schimonosească și cu multă prefăcătorie, îi zise că să nu se orbească până într atât și să ia un cal bun și vrednic de el, că nu vrea să plece cineva de la ea nemulțumit. Dar băiatul porni cu o garca de lanț. Atunci ieși din casă și fata babei cu bocceaua plină în mână și zise babei. Am avut și noi o slugă bună. Lasă-mă să-l petrec până mai încolo. Hai, lasă-mă să-l petrec până mai încolo. Baba de ciudă nu zise nimic, dar vrut să o trăvească o garca. Atunci băiatul puse una pe o ce de târnați și păli pe baba o așa de bine că o lăsă lungită. Apoi porni cu fata și cu o garca pe poartă. Iar baba se sculase și striga în urma fetei. Vino înapoi, draga mami, să nu te lovească și pe tine și să bați și tu ce-am pățit eu! Păiatul își vedea de ale lui. Scoase biciul din urechea ogarcei și o făcu mai frumoasă cum nu fusese niciodată. După aceea, încălecând, zise fetei să se urce în dărăt și fiind tot cu ce-o în mână, lovi apa odată strașnic peste gură. Apoi cât ai răsufla, fula curțile lui câmpan verde și frumos. Îl luară și plecare dar calul zmeului râncheză odată în graj de așa de tare, cățiuiră trei ceasuri palaturile de zanfir, iar zmeul sări din pat și răcni la el. Și e? Mâncați-ar carnea câinii și ți-ar sângele, ciorile! N-ai ce bea și ce mânca!" <gâng> este stăpâne! Am și prea, am ce bea și ce mânca. Dar feciorul de împărat palat a furat pe câmpal verde și frumos. <gâng> Ei, am când să cânt un cântec, să joc odată, să beau o cafea și să trag un ciubuc și de ajuns să ajung? <gâng> Ai, cât să cânți un cântec, să joci un joc, să bei o cafea și să tragi un ciubuc, dar de ajuns nu-i mai ajunge cât lumea!" Ia. Zmeul atunci se repezi pe cal și se așternu drumului cu el. Feciorul de împărat o luase mai domol, așa că zmeul mai pe subseară i ajunse, dar nu putea urca acolo în înaltul cerului unde erau câmpan și Ionică. Atunci apa necheză din înălțimea unde se afla și grăi către calul zmeului. Căute zmeu și al meu, trântește peste stăpânt tău de foc și pulbere și vinul ți da să șezi până-mi piept în fâncosit, din postul petului și crânțe, cât te-ai Și calul zmeului ascultă și făcua așa. De zmeu nu se alese nici praful când căzu jos. Iar Ionică, luă de nevastă pe fata babei, câmpan verde și frumos, se însură cu sora lui Ionică și așa s-au întors la seraiurile lor și au petrecut zile îndelungate în pace netulburată.